Підійшов до кабіни, підняв сидіння і взяв моток електропроводу. Спустившись в окопи, обережно, бо не доводилося йому раніше займатися такою штукою, зробив три зв'язки по п'ять гранат. Гостинець вийшов славний, як вибухне, то тільки мокре місце. Він бачив якось підбитий таким снарядом фашистський танк. От тільки жаль, що й той солдат лежав забитий поряд». Бій наближався поволі трудно, але нестримно, немов весняна, повінь на Дніпрі. Горкочучи, ламався лід, спливав важкими брилами і неквапно сунув, якби живий за течією, стояв шурхіт, схлипування. Дивився на вже прижухлу зелень на листя, що попадало від перших, мабуть, заморозків на темні вогкі вільхи, що гомоніли статечно з вітром, і згадував свій мамин ліс, в якому він бував не раз ще до війни. Якось вони вдвох із мамою натрапили на дубнячок, де стільки понаростало білих грибів, що принесли бабусі повне відро, сорочку та ще й кашкета а навесні канавами в болото й озеречка по кілька метрів площею виходили з річки щуки. Вода спадала, і хлопчики просто руками ловили їх у лісі, у порослих мохом виямках. Пропав той ліс. При німцях вирубали, перетворили ліс на кущі, на пустку. Іванові зробили журно. Він привезе у мамине село Марію, коли народяться у них сини. І ніде їм сердешним буде ловити руками рибу, збирать гриби й малину. Чогось не йде, Марія. Не варто, мабуть, було її пускати на ті вивідени. Нехай би десь тут у Лузі діждалась наших. Недовго вже, годину-дві от сили. Як видно, тут не буде бою. Пройдуть селом, ліворуч і по шосе, де скупчилася ворожа техніка. Даремно він ладнав окоп, знімав з машини ящики. Уже хотів розкидати своє укріплення, гранати всі розглядити і склавши все, як було, чекати на старшину, та передумав. Сержант сказав би, полінувався, і цього разу він мав би рацію. Чого гріха таїти, не любить Івани шачити там, де не конче треба, де можна тихо-мирно відкласти діло на день чи два і перепочити, оскільки відомо всім, робота не вовк, до лісу не втече. Ні. Цього разу Харалужний нехай прикусить язика. Добу без зміни, без продовольства, то за кермом, то на посту. Відбув сказати можна за всі гріхи садіянні, і за ті, що будуть, все-все спокутував. Нехай тепер йому дають добу чи дві спочинку, щоб там, де він ударить по Комарницькому, поставили на пост сержанта, і щоб той усіх притишував, приклавши до рота пальця. Тут спит скалій, тихіше». І наснилися б йому Марія. Вони йдуть весняним лугом, Вкритим безкраєм буйним рястом. Між білим цвітом синьо блищать озера, І по них пливуть прекрасні білі лебеді. А в небі білі хмари та біле сонце, Краще хай буде білий місяць, І ключі гусей та журавлів. Аж тут сержант на зустріч, Боєцкалій, чому не в формі, «Ви просто душка, дядечку», як каже мій дід Петро. «Але ж війни немає, і Гітлера, і всіх фашистів, не за статутом», скаже йому Іван, «а ми сіє, і ось Марія, моя Марія, і рясти небо, і журавлі, і лебеді, і озера, сині, і сонце». Сержант замре, розгубиться, не знаючи, як далі бути, а потім сяде, роззується і ступить білобосий на мураву. Зі стугану близького бою поволі вирізнився високий монотонний гул і став зростати, дужчати, перекриваючи собою все, і вибухи важких снарядів, і кулеметні черги, і ревіння танків. Невдовзі лух задрижав, не мов би, землетрусу, і над самими вільхами у бік переправи пройшли важкі іли, Аж дев'ять штук. Десь за хвилину земля здригнулась, тіпнулась, немов її судомило, і від річки вдарила важуча хвиля вибухів. Ну все, мостові, чи що там у них було на місці мосту, амба. У річку тут не полізуть, крутий високий берег, а бріда ж там, де вчора займав позицію їхній ударний батальйон. Штормовики, уже розвернувшись, пішли назад над шляхом, б'ючи з гармати кулеметів. Івана брала вдома. Поки обладнював окоп, не відчував її, і тільки зараз тіло враз слабло, і заволало про відпочинок, про сон та їжу. Він ладен був прослати будь-де шинель, упасти і заснути вмить, як засинають лише солдати сів на приступку, з якої краще було видно дорогу в луг, що мала йому вернути дівчину, а може й товаришів, і слухав бій, що все завмерло. Тільки далеко бій гримів на ньому, чи коло нього з новою силою. Зате на лівім фланзі наступу, побіля верб, не би трохи стихло, Івана це стурбувало. Ще знов застрянуть? Видихнуться і заставлять його на цій галявині чекати, хто зна чого. Нема дурних. Поки не все, і піде шукати кухні. Нехай до неї йому потрібно буде пройти крізь цілий полк фашистів. А старшані Морозову десь на дозвілі, звісно, не встрою. Він скаже кілька тепленьких слів. З дороги тягло смердючим димом. Горять, горять машини рейху, а ті, які вціліли, не мають куди подітися, хоч головою в воду. Раптом вони підуть до броду, звернувши, як вчора ми, біля тополі, на лугову дорогу, сяйнула, як постріл, думка. Іван схопився і гарячково почав шукати виходу із ситуації, яка цілком можлива. Ліс був його стихією, і перше, що він надумав, Скористатись з лісу Зробити завал Не мав часу і сили А тому лишилося, згадавши свою нічну роботу В партизанах, замінувати шлях Мін не було Зате були гранати Вільхи стоять густі, грубезні Якщо зірвати одну машину Інші теж не пройдуть Об'їзду шукати годі Метнувшись у свій окоп Схопив дві зв'язки по п'ять гранат, моток електропроводу, яким в'язав гранати, і побіг на край тунелю, що вів туди до шляху, звідки могла прийти ворожа колона. Рішуче вибрав місце, отгріб під деревом траву, опали листя, землю, і поклав туди гранати. Зняв пояса і прикріпив обидві зв'язки до кореня, що голився в ямці. Потім дістав з кишені лимонку, з якою не розлучався, ще партизанська звичка. Підклав її під римінь так, щоб вона не вилетіла, коли сіпнути за кільце.